Димко приліг край ковбані і заходився розглядати своє обличчя. Та звичайне обличчя. І ніс, як у людей, і очей двійко, і вуха на місці. Дивно. Чому про нього Тишкевич отак як каже? Повернувся Тишкевич з в'язанкою чи не більшою за ту, що купив у верховодки. Проте чомусь був розлютований і раз по раз з його вуст злітало слово «дурень». Чи то себе так називав, чи когось іншого. На Димкові розпитування нічого не відповів, лише сплюнув на землю. Тоді розвернув коня і подався уздовж плавнів. Але не вниз по Дніпру, як було, збирався, а вгору. Димко на радощах і не розпитував, чому він так вчинив бо вгору то значно ближче до рідної Воронівки. Щоправда, коли проминали місця, де промишляв Верховодка, Димко притримав свого коня і запитав, «Може, заїдемо, попрощаємося? А заодно й дізнаємося, чи піймав він того осетра?» «Та, немає нам інших клопотів», – буркнув Тишкевич. «Ні». Щось вельми неприємне таке трапилося тоді, коли він подався у гостини до Грека. Трохи згодом Тишкевич зазирнув до сороки. Проте який той сорока Димко теж не бачив, бо зачаївся з конями та хутром у вибалку. Так звелів Тишкевич. Він вважав, що вони вже забагаті для того, аби хтось не накинув на їхні сакви лихим оком. Роздобув Тишкевичу сороки всього сім шкурок. Коли наблизилися до тих місць, де, за словами верховодки, промишляв сам Вервизуб зі своїми товаришами, Тишкевич довго вагався провідувати їх чи ні. Врешті махнув рукою у бік далекої Діброви і звелів Димкові. «Заховай там ковней і чекай на мене. А коли до ранку не повернуся, то неганно приймуй до Воронівки. Знаєш повалену вільху біля сторожового дуба?» «Це те, що трохи ближче до Портяної?» – запитав Димко. «Ну, там ще й звіклілий місток є». «От-о-то», -от, – сказав Тишкевич. Там прийниш і чекай, доки не повернуся. А діда провідати можна? Поцікавився Димко. Там же кілька кроків усього. Тишкевич люто глипнув на дурну силу. Роби, що кажу. Ні кроку без мене, зрозуміло. І вже спокійніше додав. Повір, димку, не можна тобі до села без мене. Бо почує пан Кобильський, скільки везеш хутра, і почнеться таке. Тут і сліпому видно, що за якийсь тиждень стільки не уполюєш. А де, запитає, взяв? Може, за гроші купив? Та ні, засоромився Димко. Які там у мене гроші? Хто значить, когось погробував? От. А зі мною все буде гаразд. «Буду на вас чекати», – поклявся Димко. «З місця не зрушу, доки ви не повернетесь». «Дивися ж», – мовив Тишкевич, – «ти слово дав». Він в'йокнув на свого коня і, поволеньки, розираючись довкола, подався у гості до вервезубового товариства. Димко дивився йому вслід і дивувався, чому Тишкевич – так скрадається, ніби злодій якийсь. Врешті він дотумкав, що вирви зуб зі швайкою заодно. От Тишкевич стережеться, хоче тихенько передати комусь із хлопців, аби не довіряли своїм отаманам. Ніч минула спокійно, хіба що під ранок димковий сон почувся якийсь тупіт далеко в степу. Але Тишкевич так і не повернувся. Тож, коли визирнуло сонце, Димко приторочив сакви до сідал і подався у бік воронівки і їхав, скрадаючись, як нещодавно його хазяїн. Не тому, що когось боявся. Біля воронівки Димко нікого не боявся. До того ж, дорогою підібрав замашну палицю. Проте, Тишкевич наказав обходити зайву небезпеку, бо ж не сам їде, а товар везе. І в тому товарі його Демкова частка. За три дні на обрії забовваніли кручі його рідної воронівки. Демко навіть не заважив, як перебрався через глибоку стрімку сулу. Все пас очима старі лишаїсті мури на городищі, смужку лісу що ніби з'їхав осипом у глиб боліт, сторожовий дуб, на якому в дитинстві облазив усі гілки. Дивився і зітхав. Так близько до домівки, до діда, а мусить зачаїтися в кущах. Але нічого. Незабаром його наздожене Тишкевич, і тоді Димко, бодай на кілька днів, стане вільним воронівським птахом. А тим часом Демко зручно влаштувався на похиленому вільховому стовбурі і зацікавлено зиркав то в бік сули, то на небо, де ширяв орел, то на дорогу, що в'юнилася до його рідного села. І по цій дорозі, здається, хтось ішов, І не хтось, а його, Демка, власний дід, згорблений, від землі очей не відводить і на костур спирається. А раніше не опирався. Димків дід ішов просто у болото. Туди, де за очеретами і трясовиною заховався жахний вовкулацький кут. Усі настанови миттю вилетіли з димкової голови. Вивіркою злетів він з дерева, кинувся до діда а що між ними була заросла рогозою ковбаня, то дурна сила звернув праворуч до перешийка, що відділяв ковбаню від болота. І вже збирався було гукнути дідові, щоб зачекав на нього. Проте так і не гукнув. На думку, раптом спало таке, від чого на Димковому обличчі з'явилася широка усмішка. «Ні, він, Димко, зараз зробить не так» як збирався спочатку. Не погукає діда, а нечутно, перебіжить дорогу за його спиною, вибереться на пагорб, а там подасться на поміж кущів і обжене старого. Тоді зійде знову на дорогу і піде йому на зустріч.